Bland det första som händer det här året, 1949, är att radiotjänst får en ny pausignal. Sverige får ett nytt jaktplan. Tyskland delas. Mao Tse-tung utropar Folkrepubliken Kina. Årets stora teaterhändelse är hundraårsfirandet av August Rindbergs födelse. Och Sara Leander står åter på en svensk scen. Svenska fotbollsspelare blir professionella i Italien. Och IFK Norrköping vinner förstås svenskan som vanligt. Nej du, det gör faktiskt Malmö FF det här året. Sara Leander står på en svensk scen igen. Det är första gången sedan 1936. Kritiken mot hennes filmarbete i Hitler-Tyskland har gjort det omöjligt för henne att sjunga i Sverige trots att hon återvände från Tyskland redan 1943. På Malmö stadsteater sjunger hon nu nya och även de gamla välkända sångerna.